que nous apprend les revirements de toutes les situations avancées Aldaketa de... guzti horik erakusten daukutena da favoritoi seitea estela RS boskatzaleek es tute lasio portatzen ereitia serigimerduten Etanik esperientziaz dites badakit e rubian partida bururaino jokatubeak dela que je sais qu comme ça se joue jusqu'au bout voilà donc moi on est dans un IPA qui va être Interesanta izanen den le... debate batean gira, Seen le... le... le... le... eta Nicola Sarko ziren baztertzearekin, lehen itzulian aipu ziren politikazko gaetan aliantza eta beste le... desagertzen direla. Le... du? De projet... Bibi dira. ez elgeren le... Ez helgarren kontrakopoietoekin. Le... Komparatzen direlarik badira berdintasunak, bainan ere molde desberdinak. Bi ikusten ditut, alain juperena, hau xartada, bainan egingarri dela iduritzen zait. François Fillonek proposatzen dituen hausturek, kontra izeitea initz sortuko dute eta estira bideratuko. Ezta jendeari egiten alko estirenak xinetxa azi behar.